Večer, milí priatelia, milí poslucháči. Je tu relácia s Harabinom, nielen o opráve. A budeme sa dnes rozprávať v tejto relácii ako tradične s pánom doktorom Štefanom Harabinom. Od mikrofónu vás pozdravuje a reláciu bude sprevádzať Michal Albert. A je tu výzva pre všetkých vás, ktorí nás teda počúvate na naživo 14. maja od 21.30. Môžete svoje otázky posielať na studiozavináč slobodnyvysielace.sk prípadne využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia, ktoré je na stránke slobodnyvysielace.sk a v druhej polovici relácie môžete aj telefonovať na číslo do Bratislavského štúdia 0951 485 385 Som veľmi rád, že môžem privítať pána doktora Štefana Harabina Dobrý večer Dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov, vysielača Slobodného, aj vás, pán redaktor v štúdii. Možno začneme tak odľahčenou otázkou, pretože teraz pred pár dňami v podstate začali majstrovstva sveta v hokeji, tak pýtajú sa to aj viacerí poslucháči, že či vy osobne to sledujete alebo to bojkotujete? No pozrite, keď vidím, čo sa deje v športe, že ešte aj do športu prenášajú uh, politiku, dejaké olimpické výbory a dejaké e, zväzy a snažia sa e, blokovať e, ruských alebo bierolúských športovcov no tak e, samozrejme, že to ma e, odrádza potom, e, pokiaľ ide o môj e, záujem a pokiaľ ide o hokej, tak o to zvlášť viete majstrostva sveta v hokeji Eh, bez rúsovej, eh, tak to, to je eh, ako eh, keby hmm. fotbal, eh, hrali štyria hráči s jednou nohou. No takto ako. No a už toto, čo tu predvádza náš slovenský hokejový eh, zväz na čele so šatanom, to nemá obdobu, že by <laughs> povedal a dal vyhlásenie, že my sme chceli, aby hrali hráči KHL, ale oni sami nechcú. Pritom nepočul som vyjadrenie ani jedného z týchto akože potenciálnych reprezentantov, že by nechceli hrať. že Toto alibistické vyjadrenie vnímam ako vyslovenie politické a Keby som, no keby som také niečo učinil, tak by som sa asi celý život za seba samého hámbil a pritom vieme, že aj iné reprezentácie majú Hráčovská, HL, tak potom aj, aj, aj táto reprezentácia je poloinvalidná naša. Za ostatný mesiac dosť rezonovala aj tá téma, ktorá samozrejme súvisí s právom, nemusíme ju obšírne rozoberať. No ale toto súvisí s právom. Eli. Áno, samozrejme. Však to, to vyznieva v tom smere, že ide o sankcie a sankcie môže udeliť len Bezpečnostná rada OSN, či sú politické, finančné, ekonomické, vojenské a tak ďalej a podradené organizácie musia vychádzať medzinárodne z charty OSN všetky, aj hokejový zväz e, svetový, aj, alebo európsky, aj, neviem tie názvy, alebo olympický e, výbor. Ve tu je článok 103 charty OSN, ktorý jasne hovorí, že každá organizácia svetová musí e, vychádzať z charty OSN a, a nekonať v rozpore s obsahom charty OSN. Otázka, ktorá zaujala množstvo ľudí a naozaj vášnevo sa o nej diskutovalo. Boli aj rôzne články o tom a tak ďalej. Veľký mediálny záujem. Ide o to, že doživotne odsúdený bos Bansko-Bystrického podsvetia, alebo dokonca celoslovenského podsvetia Mikula ŠČerna, ktorý bol teda doživotne odsúdený po 25 rokoch má právo požiadať o prepustenie podmienečné. A ako toto jednak vy vnímate, považujete to za správne, že niekoľkonásobný napríklad vrah, ktorý bol na doživote odsúdený, má právo požiadať o niečo takéto a celkovo ako vnímate tie veci okolo toho? Pozrite, vychádzajme z existujúcej pra platnej právnej úpravy. Tá jednoznačne hovorí, hej, že pravoplatne odsudený páchateľ na trest doživotia má predpokladanú právnu možnosť podať návrh o podmienečne prepustenie. No a už je len, len a len na súdcovi, alebo no tak tam asi samosudca rozhoduje, že ako posudí konkrétne okolnosti. Musí samozrejme zvážovať dobu o výkone trestu, pokiaľ ide o správanie sa dotyčného páchateľa. Musí vychádzať z možnosti prevýchovy. V tomto smere vychádzať z objektívnych správ kompetentných orgánov ználeckých posudkov no a, a, a tiež ako by sa ten potenciálny žiadateľ dokázal integrovať do spoločnosti a samozrejme musí si súdca zodpovedať aj otázku či hrozí tohto pachateľa že by mohol znovu pristúpiť k páchaniu trestnej činnosti a teda, či tu je alebo nie je také riziko. Je na posúdenie, či tá legislatívna úprava je správna, alebo nie je správna, ale zatiaľ taká úprava je. Ja si viem predstaviť aj takú právnu úpravu, lebo je rozdiel u u páchateľa, ktorý dostane doživotný e, trest, dajme tomu za jednu, dve e, vraždy, ako u páchateľa hej, s viacerými e, vraždami, rafinovane dopredu pripravenými, organizovanými, hej, e, e, no, to mm, neviem, hej, teraz simulovať tieto e, okolnosti, ale e, mohla by existovať aj taká pra, platná právna úprava, že sú, ktorý odsudzuje e, páchateľa na doživotný trest, by mal e, možnosť rozhodnúť o tom, že teda uklada doživotný trest s možnosťou podmienečného prepustenia po 25 rokov, alebo uklada doživotný trest bez možnosti e, podmienečného prepustenia po 25. rokoch. Čiže keby e, bola takáto úprava, aj tak. E, e, a, a, a súd, ktorý by rozhodoval e, v merite veci hej, o udelení trestu, by musel túto e, otázku vyriešiť a také problémy by tu neboli. Poslucháčom odporúčam, aby si pozreli potom aj relácie, kde boli rozhovory s napríklad s Reichelom, ktorý um, teda tvrdí, že nie je možné, aby sa Černák zmenil a podľa neho je taký istý ak nie ešte horší a druhá relácia, druhý rozhovor bol s obhajcom Mikuláša Černáka ktorý naopak hovorí, že Černák je už prevychovaný, bude dobre integrovaný do spoločnosti a tak ďalej Poďme ale na inú tému, lebo ešte stále máme resty ešte z minulej relácie keď sme nestihli množstvo mailov lebo prichádzalo toho veľa veľa a ideme in media res a priamo do do veci, ktorá aj teraz hýbe tiež slovenskom a to sú tie medvede. Vieme, že teraz zarezonovala v spoločnosti tá fotografia ako poslanec Národnej rady Rudolf Huliak stojí nad mŕtvou medvedicou, ktorú zastrelil a v tejto súvislosti je aj otázka, teda všeobecne k medvedom je otázka ešte spred mesiaca. Dobrý večer, pán doktor Harabin. Dá sa považovať stav ohrozenia obyvateľstva šelmov medveď hnedý za súčasných podmienok za naplnenie trestného činu všeobecného ohrozenia obyvateľstva? Ak áno, kto by z tohto trestného činu mal byť obvinený? Pozdravuje Laco. No, takto formulovanej otázke e, treba povedať, že to je e, vecou o konkrétnych skutkových e, okolnosti, za akých by teda ten, ten, ktorý medveď zautočil na človeka, ale rozhodne treba povedať, že táto právna úprava, ktorá tu v súvislosti s rezortom životného prostredia dlhodobo presadzovaná, pokiaľ ide o možnosť nejakého odstrelu a ktorá nebola vôbec konzultovaná napríklad s polovníkmi, ale, ale iba s mimovládkami viažúcimi sa k, ej, e, k e, tým ekoorganizáciám e, je každopádne nedostačujúca a treba sa vrátiť k racionálnej e, právnej úprave, ktorú ešte raz opakujem, hej, treba konzultovať s odborníkmi, ktorí v tejto oblasti sú e, e, doma hej, a, a to nie sú len, e, len polovníci, ale rozhodne do tejto kategórie nepatria títo takzvaní serešovskí e, zelení, to, to sú ekoterroristi a, a v tomto smere potom tu máme hej, e, takéto O, takéto o, výsledlednice. Ja si myslím, že pokiaľ ide o obsah položené otázky, hej, že jeden, jeden medveď, pokiaľ ide o všeobecné e, ohrozenie nie a okolnosti prípadu, by e, asi e, nenáplňal hej, túto skutkovú podstatu, o ktorej hovoril e, poslucháč, ale e, v tomto smere musím povedať jednu vec, že my na Najvyššom súde mali sudcu Gavalca, on bol na správnom kolegiu a ten, ten vyniesol hej, také rozhodnutie. Hej. Ja detaily akože nepoznám, ale viem len, že sudca Burger bol na nejakej medzinárodnej konferencii a prišiel za ním švedský sudca. A hovorí, že čo to, čo to ste na Slovensku vyniesli za rozhodnutie e, a on akože nepoznal, aj doktor Burger, že o čo, o čo išlo. Na ten mu vysvetľuje ten šved, že Gavalez vyniesol také rozhodnutie, že keď polovník aj by stretol, alebo občan by stretol hoci kto ej, e, v lese medvedia, že že nemohol by ho odstrehliť, aj keby ho napadol, že by musel mať potvrdenie od nejakých och ochranárskych organizácií. Tak tu len vám hovorím o, o idiotizme hej, týchto nejakých e, sorošovských ochranárskych organizácií, ktorí chránia všetkých len, len niečoľo človeka. Hej. No, tak... Slovensko je známe tým, že sudca Gavalec, videsol e, rozhodnutie, že odstrel medvedia je možný, až kým e, by ten človek získal potvrdenie e, od nejakých ochranárskych, dokonca od hasičského zboru, e, že či e, môže odstreliť medvedia, ktorý ho napadne v lese. Máme otázku od Františka, ktorý sa pýta, či by doktor Harabín zobral alebo prijal miesto, ktoré mu ponúkali, predpokladám, že mierí práve na to miesto člena, respektíve predsedu súdnej rady. Ako to tam inak vyzerá? No, ja musím povedať okolnosti... V tomto smere, ako sa otvorila táto otázka členstva v súdnej rade, oslovil ma predseda SNS Danko, a, ja neviem, možno tri týždne dozadu, že podľa koaličnej zmluvy oni majú jedno miesto člena súdnej rady a teda, že by bol veľmi rád a, a žiadal ma de facto, že by som prijal toto členstvo sládom na stáv v justícii a, a, a rozkladné procesy, ktoré e, tu sú, či už sladiska e, personálneho kvality rozhodovania dlžky konania, a konania, teda, že sa tomu rozumiem, tak... E, no a tak... Sme mali dlžšiu debatu, <laughs> tak som naučený pracovať, mne to teda nerobí žiaden problém skúsenosti v tomto smere, mám veď som dvakrát vedol e, súdnu radu za oveľa ťažších podmienok, Ej, ako je e, teraz a boli aj e, konkrétne e, výsledky, že sme skrátili súdne konanie z, e, vyše troch rokov na desať mesiacov. No, ale skrátim to, tak e, som samozrejme dal mu e, súhlas, no a, a na základe toho sa rozvinula e, táto e, táto otázka, potom e, do politickej e, roviny, e, čo som akože prekvapený, pretože, e, pretože aj niektorí e, smerohlasisti, poslanci sa začali vyjadrovať, že som bol aktívny v politike, pritom e, právna úprava je úplne e, v tomto smere jasná. E, e, aj e, konceptuálna e, úprava v ústave je troch súdnej rady, e, menuje parlament, vláda a e, prezident. Čiže ide o politické e, nominácie a pripomínať mne to, že som kandidoval za prezidenta ako občanský kandidát hej, a že som pred 4 rokmi podľa platnej úpravy, ktorá bola kandidoval ako sudca nevstupiať do politickej strany, teda e, VLAS, 5 <lážiť> rokov už od toho uplynulo a pripomínať hej, nejakú politickú činnosť. Veď tam je aj karanténa, keď sudca e, alebo prokurátor ide na parlamentné voľby hej, a keď je, neprejde hej, v tej kandidatúre politickej strany, ktorá sa nedostane do parlamentu. Pol roka je v karanténe a potom sa vráca do pozície sudcu a, a, a prokurátora. Čiže... E, ale vôbec, viete, súdna rada de facto je politický orgán, tak je ústavnoprávne koncipovaná. Hej. musel som sa zaspiať nad tým, keď e, smerohlasickí poslanci hovorili o politike, ktorí v minulosti za sudcov ústavného súdu chovaných politikov e, odhlasovali hej, e, toho Mamojku napríklad, alebo Lašakovu, ktorí boli, ktorí boli z povolania politici hej, hej, aj činnosťou v strane, aj, aj poslaneckých e, mandátov. A, a, a oni idú vytýkať hej, absolútne neprávnym spôsobom, typicky e, účelovým a pritom e, ústavný súd je orgán, ktorý ruší aj rozhodnutia súdnej rady. Ej, tak, tak im i ich politici i tam nevadia. Im tam nevadia. Ej. A moja kandidatúra, keď ja som e, e, sudca celý e, život a určite by som nevnášal politický moment v súdnej e, a to ani vo vzťahu k momentálnej koalícii, ani vo vzťahu k opozícii. Pretože týmto som známy, že keď som aj bol predseda súdnej rady a hlas bol v exekutíve, a ten hlas smer v tom čase, tak som nepripustil politizáciu a som kritizoval ešte aj momentálnu koalíciu, keď sa začal snažili jej hey, e, robiť politické vplyvy na súdnu radu. Ja to už nehovorím o tom, hej, aké vplyvy, keď robil Čarnogurský alebo Radičová alebo e, Žitňanská, tak ako som ich zotrela aj, aj s Miklošom a, e, no, Takže toto, toto vnímam ako... ako no, bavím sa na tom, poviem vám pravdu, hej, keď, keď tí ľudia, ktorí tomuto nerozumí, ale... E, Jednoducho smutný som bol z toho, že na túto hru priskočili aj niektorí členovia súdnej rady. Tým pádom sa, ako sudcovia sa etablovali e, smerohlasisticky. Ej, keď vedia ej, a poznajú moje e, princípy a vedia, jak je súdna rada konštitovaná, že je to politický orgán a že je v kompetencii parlamentu, ktorý je vždy politicky e, vlády, menovať svojich členov a idú e, rozprávať o tom, e, e, že majú negatívne stanovisko. E. Čiže že zasahujú oni sami, títo členovia súdnej rady, zasahujú do, do kompetencií je, e, ktorú podľa ústavy má parlament a, a, a a vláda aj prezident. No a taká filozofická otázka, alebo polopolitiologická, polofilofická je, že ak toto Andrejovi Dankovi neprejde, táto nominácia teda vás, tak potom je otázne, že aké on ešte bude mať potom slovo v zvyšnom pôsobení vlády, či ešte vôbec dokáže potom niečo presadiť, lebo vznikne precedens, že aha, toto sme mu stopli, hoci je platná koaličná zmluva. A tak môžeme aj ďalší potom stopnúť. Môže to vieť alebo začať viesť k rozpadu aj vlády. Uh, no tak to ste otvorili uh, jadr uh, jadrnú vec hej, ako skutočne toto, tomu sa hovorí in medias res, hej, pretože keď to raz patrí podľa koaličnej zmluvy, hej tej, ktorej politickej strane a neprešlo by to, tak znamená ide o porušenie koaličnej uh, zmluvy a mm, na základe toho potom uh, buď je rozpad koalície, alebo ten, ktorý koaličný partner uh, prestáva uh, mať uh, svoju váhu a, a, a rešpekt v koalícii. V tejto súvislosti Jan z Banskej Bystrice napísal otázku. Dobrý večer, rád by som sa opýtal na názor pána doktora na Marcelu Kosovu, novú predsedničku súdnej rady. Druhá otázka. Aký je jeho názor na súčasný vzťah medzi správou a riadením súdov na Slovensku? Ďakujem. No, uh, správa súdu je v rukách vedúceho správy. Je. Pokiaľ ide o ekonomické otázky, administratívne otázky a predseda súdu v podstate vykonáva riadiacu činnosť vo vzťahu k sudcom, že zostavuje rozvrh práce hej, a zároveň má disciplinárnu právomoc, že dohľada na úroveň rozhodovaceho procesu a má právomoci, pokiaľ ide o zjednocovanie rozhodovaceho a kontrolné e, e, mechanizmy. A prvá otázka, nová predsednička súdnej rady. No, ja e, hovorím vám, že som smutný z toho, že, že sa e, e, vyjadrila v tomto smere e, ako smero hlasisti, tým pádom v e, podstate spolu teda naznačila e, e, to, že by ako, e, akceptovala želanie e, tých poslancov, ktorí, e, ktorí hovoria, že by e, som nemal byť členom e, súdnej e, rady. Čo mám na to povedať? A, a, a vyjadrila sa evidentne v rozpore s platným právnym e, stavom dokonca určitý zásah do kompetencie parlamentu. No, ideme na ďalšiu otázku ešte z predmesiaca. Napísal nám Michal a veľmi sa nám hodí tá otázka, lebo môžeme potom otvoriť ďalšiu jednu z tém. E, Dobrý večer, pán Harabin. Slovensko nemôže vystupovať ako Maďarsko alebo ako Rakúsko, lebo Slovensko nie je ani Maďarsko, ani Rakúsko. Maďarsko a Rakúsko majú iné postavenie medzinárodné ako má Slovensko. Záujmy súčasného Ruska končia dnes na rieke Dnepr a maximálne na pobreži Čierneho mora. Rusko nie je sovietský zväz a Rusko nebude garantovať hranice nikomu v Strednej Európe, ako zagarantovalo Rusko hranice Srbska napríklad. Pýta sa Michal. Treba si uvedomiť jednu vec v súvislosti s položenou otázkou a nemiešať kukuricu s pšenicou. Zrejme. Autor má na mysli odpojenie Kosova od Srbska a Rusko negarantovalo. Ale kedy sa to stalo? Toto sa stalo v roku 2008, kedy na čele Ruska bol Jelcin, hej, ktorý neviedol suverénnu politiku vo vzťahu k štátnosti Ruskej federácie a bol úplne podriadený e, USA. E, čiže sa neodvážil a ani nemal silu, aby v tom e, čase mohol on garantovať hranice Srbska. Alebo ovplyvniť tento medzinárodno-politický výboj, ktorý bol samozrejme v rozpore s medzinárodným právom, pretože bez, Bezpečnostná Rada nedala súhlas a Srbsko bolo bombardované. Čiže išlo o agresiu. Dnes je úplne iná situácia. Vtedy aj malo dominantné postavenie USA, aj, ako Pax Americana. A celý svet počúval Ameriku, išlo o unipolárny svet. Dnes Amerika je už na ústupe jednak vnútropolitickýma problémy, aj ekonomické, inflačne dedolarizácia. hrozí tam občianská vojna, Američania stiahli vojakov z Afganistanu. Američania majú problémy na blízkom východe. Hej. Nesú schopní dodávať už zbranie ani e, Izraelu. V Perskom zálive ich hlušia Husijovia. Irán s dronmi napada ich e, lode, dokonca zajal ich vojakov ktorí hanebným spôsobom sa musia o, e, e, ospravedlňovať. Toto by sa, ne, to, to sa nedialo v roku 2008. To je teraz. Špeciálna vojenská operácia postupuje v intenciách. E, premyslených, pokiaľ ide o denacifikáciu, demilitarizáciu, celý západ, hej, už tým pádom myslím anglosasi, kde žiaľ e, teda toho priestoru, ktorý anglosasi ovládajú aj cez Európsku úniu, už priznáva, hej, že Ukrajina nie je schopná sa brániť personálne nemá vojakov, vyše 100 tisíc, už sami e, Ukrajinci priznávajú 110 tisíc. Je tam mobilizácia, že rekrutujú aj ľudí, ktorí nemajú jednu nohu, ženy, invalidov. Tým chcem povedať, že Mierové rokovania, ktoré sa snažia, o ktoré sa uh, snažia aj, aj Briti, aj Američania, aj Európska únia s Ruskom nebudú. Mierové rokovania sú vtedy, keď ani jeden z bojujúcich partnerov nemôže dosiahnuť výťazstvo. Tak vtedy potrebujú určitú časovú predstavku na oddych. Ale táto operácia postupuje takým smerom, že západ je už z toho hystericky a chaoticky sa správa. Čiže Ukrajina ako štátnosť už prestala existovať. Prestala existovať. Veď keď zálužného chcel Zelenský odvolať hej, a odvolal ho a nemal súhlas Američanov, tak to musel zrušiť a potom, keď dostal súhlas, až potom ho vymenil za sírského. Zelenský 20. mája končí parlamentné voľby tam. Neboli, teda prezidentské voľby neboli vyhlásené. To znamená, že stráca Zelenský mandát, i keď sa dá vôbec pochybovať o tom, že či má legitimný mandát, pretože, e, nie pochybovať, no nemá legitimný mandát, ale keby sme zobrali do uvahy, že e, Porošenko prišiel k moci normálnym spôsobom, a tým pádom aj, aj Zelenský, tak tým, že nevypísané boli voľby, 20. 20. maja končí, čiže Rusko ani nemá s kým e, rokovať. A to, že Švajčarsko robí rokovania mierové Ukrajine bez účasti e, Ruska, to je úplne smiešne. Zoberte si teraz e, vojenskú sílu hej, Ruska. A porovnajte ju s rokom 2007 a teraz je 2024. Porovnajte e, si stav suverenity Ruskej federácie 2007 a 2024. Po každej vojne sa menia hranice. Rusko obnovuje svoju suverenitu a rešpektuje to v podstate už celý svet. Zoberte Čínu, Indiu, Brazíliu, Juhoafrickú republiku, Irán, Arabsky, Africký svet a takisto aj Európska únia, ktorá je takisto v rozklade a neprežije ani dva e, roky, nebude e, tým oponentom e, Ruskej federácii, že by nezískala Ruská federácia status absolútnej globálnej veľmoci a preto bude rozhodujúcim hráčom o e, usporiadaní hránic e, v Európe. No a keď Orbán má tendenciu tendenciu obnoviť uhorsko. A robí všetko preto. Treba sledovať len kroky, hej, že ako sa snaží s centrami moci vo Vatikáne e, mať dobré vzťahy a mať súhlas na obnovu Uhorska s Trumpom. Teraz bola na návšteve maďarská čínska delegácia na čele so Sitým Pingom a čo povedal... Čo povedal Orbán? Že Maďarsko je jediná krajina v EÚ, ktorá je mierová. A je to pravda. Maďarsko nedodáva zbranie na e, Ukrajinu. Slovensko dodáva zbranie, hoci sa Fico s Pelegrinim brania, že to len súkromné firmy. To je jedno. Je to v rozpore s medzinárodným právom, aj v rozpore s našim ústavom a provokuje to e, Rusko. Čiže a Orbán sa snaží neprovokovať Rusko dodávaním zbraní, pretože rozmýšľa geopoliticky v intenciách e, e, obnovenia uhorskej im, e, imperie a preto je ohrozená slovenská štátnosť. A toto si neuvedomujú všetko naši v riadiacích aj momentálna exekutíva, že ide so Šmehilom rokovať do Michaloviec o spolupráci a pomoci Ukrajine. Veď té peniaze my nikdy nedostaneme. Hej? Elektrické e, e, zariadenia na Ukrajine nefungujú, elektrika ide zadarmo od nás e, na Ukrajinu. Naši ľudia trú e, biedu my sme dodávali tam zbranie, nikto nikdy ani korunu nedostane, aj pokiaľ išlo o finančnú e, pomoc. Čiže toto je nezodpovedná politika ej, zo strany e, slovenských e, ústavných činiteľov, a práve by sa mali snažiť e, nedodávať ani zbranie, ani finančnú pomoc, ani e, elektriku, ani inú, inú pomoc. Samozrejme, že Poškáte ani, že ani vojakov a to by mohol byť prístup, že by Ruská federácia po ukončení konfliktu mohla mať záujem na tom, že by z, sa predržilo e, neutrálne pásmo od Švajčarska, Rakúska cez Slovensko a samozrejme e, aj do e, prestoru Ukrajiny, nevieme v akom... E, v uh, akom zoskupení a a akej politickej štruktúre nakoniec Ukrajina uh, uh, bude. Čiže neporovnávajte neporovnateľné. Máme telefonujúceho, ďakujeme, že ste počkali na linke. Dobrý večer. Dobrý večer, poslucháč Jozef. Uh, keďže čas veľmi uteka, ostalo iba nejakých 25 minút. Pan uh, Harabin. Chcem sa opýtať, a povedzte to jedným dýchom, ak môžete, lebo chcem potom položiť otázku napodľať toho, čo odpoviete. Koľko je na Slovensku v súčasnosti sudcov, prokurátorov a advokátov? Uh, neviem, preste te, lebo to čísla sa pohybujú, ale ja, sudcov môže byť o, o, okolo, od, okolo 1500 prokurátorov Možno, možno, možno do tisícky. A advokátov, to neviem, možno okolo 12 tisíc, ale toto to číslo neviem. Ale tie čísla sú, sú, sú so prokurátorské, to, to, to sú také, by som povedal, relevantné. Hej. Plus, minus, to, bez toto. Ako, neviem. Dobre, beriem na vedomie, ale to len chcel vedieť približne. A teraz sa opýtam vás takto. Keďže máte už svoj vek a sa hovorí, že tak ako otcovia vychovajú svoje deti, tak potom deti robia ďalej. A ja prečo to hovorím? Pretože keď sa menil komunistický systém, tí sudcovia, advokáti a prokurátori zo z jedného systému prešli do druhého. A teraz otázka znie, kde sú tí všetci prokurátori, sudcovia, advokáti za 35 rokov, keď politici z prepačení vymyslia hovadiny hej, a tí sudcovia prokurátori, prokurátori to dajú do paragrafu a to zlegalizujú. Toto ma zaujíma. No, teraz to... si sa zrejme... E zle vyjadrili sudcovia a prokurátori nič nedávajú do paragrafov, lebo legislatívu pripravuje a schvaluje a prijíma parlament Parlament je, na návrh vlády alebo na, na návrh poslaneckých individuálnych na iniciatív. Je pravdou, že po roku 89 sa znižil prach odbornosti profesionality a takisto aj e, morálnych kvalit u sudcov a Harabin. prokurátorov. Pán Harabín, ale aj keď je nejaký zákon a ten súca alebo prokurátor vidí, hej, nemôže platiť len čisto paragraf, len čisto legis. Keď ten prokurátor alebo sice vidí, že to je zle, tak nemôže rozhodnúť zle, keď vidí, že to je zle. Je tak? Vynarážate na otázku inú. Hej, a vám zodpoviem. Samozrejme, prokurátor je v, po v polohe iba návrhovej, pokiaľ ide o trestné konanie, čiže s konečnou platnosťou prokurátor e, e, nerozhoduje. Sú určité pravomoci v netrestnej oblasti, ale, ale e, e, na sudcov je tá zodpovednosť konečného rozhodnutia a samozrejme, e, rozhodnutie e, musí byť zákonné, ale musí byť aj spravodlivé. Čiže na sudcovi je, aby na podklade konkrétnych skutkových okolností, ale aj právnych záležitostí a právnych okolností e, vyložil dotyčné ustanovenie konkrétneho paragrafu zákona e, tak, hej, aby hej, síce keď by sa dostal do polohy, že by striktne e, trval na formálnom znení a bolo by to e, v rozpore s obsahom, s účelom e, normy v danom e, prípade, tak je na ňom, aby vyložil ten paragraf spôsobom, aby rozhodnutie bolo spravodlivé a musí aj odôvodniť, prečo sa od uh, striknej formality uh, odchýl. No, Musí to prečo, ale argumentačne zdôvodniť tak? takým ano. spôsobom, hej, uh, aby to uh, bolo neprestrelné zrozumiteľným. A tu treba povedať, Dobre. že u, u sudcov tento prvok tu na uh, chýba. Toto je výsledok pán nekvalitnej Dobre, prípravy sudcovského zboru. Absolutne to stačí, hej? A teraz je znie fundamentálna otázka. Ako je možné do psej matere, že sudcovia, ktorí teraz majú 60 65 rokov a boli v tomto systéme do psej matere, tak rozhodujú, hej, aj napriek tomu, že vedia, že, že zákony sú zlé, tak rozhodujú zle. To znamená, že vyplýva, že keď povieme napríklad, že keď je 1500 sudcov alebo akékoľvek číslo, tak prípada, že až 90 sudcov na Slovensku, bez ohľadu na to, koľko majú vek, sú absolútne nekompetentní. A, od, a posledná otázka je, ako je možné, do psej matere, že sudcovia, takýto sudcovia dostali dos, doslova moc ako bohov, že rozhodujú tak, ako vyhovuje nejakému systému, nejakému zriadeniu, nejakej politickej strane alebo nejakému blízkemu. A nech mi nikto nehovorí, že to nerobia. A teraz otázka znie. Ako z toho von? No... To je všetko. Otázka Hej. je Končím. takého o charakteru, že sa vrátim opätovne k fundamentu. Súdca je rozhodujúci prvok v celom rozhodovacom procese. Preto súdca vo svojej osobe musí garantovať vysokú odbornú profesionalitu a mrávnosť. A v tomto smere po roku 89 sa dostali do sudcovského zboru po zmekčení týchto prísnych kritérií, keď sa odstránil Inštitút sudného čakateľa ľudia, ktorí nezodpovedajú týmto kritériám. Dnes máte celý rad rozhodnutí a čítam ich, že rozhodnutie má 20 strán a 8, 19 strán je konštatácia. Vypočul som obžalovaného svetko, poškodeného e, ználecký posudok, tak a tak. A potom nasleduje konštatácia a preto som rozhodol takto. Čiže ten sudca sa musí vysporiadať s obhajobnou argumentáciou alebo s tvrdením prokurátora, keď mu neuveril, musí detajne podpísať s každým argumentom obhajoby ej, alebo tvrdením prokurátora, áno, vaše tvrdenie tak, tak, ale toto, toto to a to ej, e, vám vyvracia vaše tvrdenie vašu obhajobu a preto som rozhodol takto a tu je problém. Čiže tu treba znovu pristúpiť k príprave sucovského e, prvku takým spôsobom, ako to bolo pred rokom 89. Každý nový adept na sucovské povolanie musí mať svojho školiteľa na súde. Ten zodpoveda za jeho prípravu bude odmeňovaný a keď ten sudca by neurobil skúšky, tak tento vráti e, všetky e, peniaze. Ádept na sudcovské povolanie hej, musí pre všetkými e, úsekmi musí byť prísne e, e, kontrolovaný. Čiže keď sa nevrátime k tomu systému, tak, tak budeme mať takú kvalitu rozhodovacieho procesu, ako žiaľ máme teraz, akú ste aj naznačili. Píše nám Anna. Dobrý večer doktorovi Harabenovi a pánovi moderátorovi. Maďarská menšina na Slovensku sa snaží presadiť zákon o dvojitom občianstve. Keby bola mobilizácia, slovenskí Maďari by bojovali v slovenskej alebo maďarskej armáde. Ako by to bolo podľa zákona? pozdravom poslucháčka Anna. Toto sú, a presne ste vystihli aj, aj v položené otázke, aj sami ste si dali odpoveď. Toto bola jedna z prvých, z prvých akože liberálnych prvkov snažiaca sa iniciatíva preniknúť do legislatívy, akože e, to je možnosť výberu, a, ke, že, a keď niekto nemá dvojité občanstvo, že je ukracovaný na ľudských e, právach. Ej. To je jeden z nástrojov na rozklad štátu. Ej. Nechcem sa teraz dotýkať ďalších, ktoré je ultraliberálna e, ideológia, e, začala presadzovať a presadzuje v intenciách nastolenia nového svetového poriadku a zrušenia e, štátov. A presne je to tam e, povedané. Aké dvojité občanstvo? Aké trojité občanstvo? Púť si občan jedného štátu, ej, ale dvoch nemôžeš byť, pretože keby došlo e, samozrejme e, k vojne, tak kde by si plnil brannú povinnosť e, e, na ktorej e, strane? Čiže v tomto smere treba e, samozrejme tiež úpravy e, legislatívne a, a tieto, tieto e, liberálne zvrátenosti odstrániť e, z legislatívy. Ehm. Pán doktor Harabin, ako je možné, že Slovenská informačná služba je stále podriadená predsedovi vlády? Pôvodne bola koncipovaná a schválená ako štátna služba podriadená prezidentovi. Zmenil to doktor Mečiar a tento stav treba dodnes. To, čo sa deje v tejto službe aj to, čo sa stalo so Občolinským, je len dôsledkom tohto. Pozdravuje doktor Kramara. A otázka? Že ako je možné, že Slovenská informačná služba teda je podriedená predsedovi vlády? Však tu boli rôzne e, vlády a tento stav e, vyhovovala. Myslím si, že, e, myslím si, že m, tajná e, služba e, podáva správy aj prezidentovi e, republiky o stave e, e, bezpečnostnej e, situácie a keďže E, exekutíva je e, vláda, tak je logicky, že tá úprava e, je taká a je obdobná vo takmer vo všetkých európskych krajinách. Napísal nám Slavo. Dobrý večer, Prajem. Prosím vás, pán Harabin, čo poviete na to, že Česká republika preniesla svoje korunovačné klenoty do Drážďan? Je to dosť vážna vec. No tak e, počul som o tom, či je to prechodného charakteru a aké sú garancie návratu, to už je otázka na zodpovedných ústavničních telov Českej e, e, republiky, ale to, že Česi hazardujú so svojou štátnosťou, to nesúvisí len e, s tým samotným krokom, nevieme, hej, že aký to bude mať konečný výsledok, ale si dodávajú napríklad vampíry v Ukrajine, ktoré sú používané na teroristické útoky na území Ruskej federácie. Hej? Čiže tam už začali trestné konania hej? voči konkrétnym činiteľom a reprezentantom Českého štátu, Českej republiky, ktorí tieto zbranie tam dodávajú s vedomím, že budú použité na teroristické akcie. No a ten Hazard spočíva v tom, že Česká republika nemá garantované hranice okrem západného pretože po druhej svetovej vojne Československu garantoval hranice iba sovietský zväz USA, Británia negarantovali hranice ani Francúzsko. Čiže Česká republika od právneho nastupcu sovietského zväzu <rúská> Ruska má garantované hranice. Keď Česká republika bude robiť to, čo robí, ešte aj s iniciatívami na dodávanie vojakov na Ukrajinu, hej, lebo však e, tejto Macronovej iniciatíve sa pripojil aj, aj, aj Pavel, tak v tom je ohrozená štátnosť e, Českej e, republiky, no a, a tie klenoty hej, môžu mať e, určitý súvis aj s týmito okolnostiami, keď ich dáte do, do súhrnej e, výslednice. Napísal nám Jano a to nám napísal ešte pred mesiacom a tam reagoval na tú debatu, ktorá tam bola o tom, ako kto garantoval hranice a tak ďalej. Pán Harabín, prosím vás, netárajte. Ako vzniklo Československo? Ako vzniklo Slovensko? Vznikli všetky tri naše štáty na základe vôle mocnosti alebo na základe nejakých právnych noriem? Právne normy sa ohýbajú podľa vôle mocných, to predsa sami dobre viete a takto ste robili politiku cez právo, keď ste, boli, keď ste boli ministrom. Pamätáte sa na váš paragraf o cenzúre, myslím, číslo 420? Preto prosím, nezavádzajte, iba vytvárate chaos a to je to posledné, čo potrebujeme. Pozdravuje Jano. A Jano, čo chce vedieť o, o Československu viete, Československo vzniklo po druhej svetovej vojme nezvole veľmoci, veď, boli, <laughs> veď bola Versajská e, dohoda. Ej. A kto, e, kto garantoval vznik e, Československa? Viete, Britania, Francúzsko a USA, tak kde vznikli a potom... Británia a Francúzsko podrazili Československo v Níchovskej dohode a Československo zaniklo. A čo chce Jano povedať ďalej, to neviem ako. Hej. Napísala na Lenka. Srdečne pozdravujem pána doktora Harabina. Plne sa s ním stotožňujem v jeho vyjadreniach a postojoch, v jeho zásadách pri dodržiavaní práva, pravdy a spravodlivosti. A nehambím sa vôbec za to. Som priam hrdá, že som v druhom kole nevolila nikoho z dvoch zostávajúcich kandidátov, že som nedala hlas Petrovi Pelegrinimu ani pod nátlakom alternatívy a ďalších aktivistov. Ja bábky USA, ktoré nerešpektujú ústavu SR a a medzinárodné právo nevolím. Veľa zdravia, pán doktor Harabín, ďakujem vám za všetko, ste náš diamant. Dúfam, že tento mail bude prečítaný, nie ako naposledy, keď ste môj komentár neprečítali. Tak vidíte, prečítal som ho a... Ja, ja môžem povedať len, že máte pravdu aj vaše rozhodnutie bolo správne, lebo videli ste v prezidentskej kampanii, keby som ja nebol otvoril tému, hej, ani jeden náboj, ani jeden cent, ani jeden vojak na Ukrajinu, tak by ani Pelegrini e, sa tejto témy e, nedotýkal. Začal e, samozrejme preberať e, moju agendu v tomto e, smere, ale hej, išlo o nekonzistentnosť nielen v tejto otázke, ale aj v iných otázkach bol nekonzistentný, veď niekedy chválil Banderu a tak ďalej, že to je jeho vzor, čiže dobre ste ho prečítali, pretože na druhý deň po druhom kole čo povedal? Rusko, Ruska federácia je agresor čiže a rozpore s medzinárodným právom a povedal, hej, že Slovensko bude dodávať zbranie hej, cez súkromné firmy. Čiže naďalej bude provokovať e, e, Rusko. Čo je v tých intenciách, ako som povedal, do budúcnosti priamým ohrozením existencie Slovenska. Hej. Keď som napísal ja e, e, list... E, Blánarovi, ktorý, ktorý tiež začal hovoriť, že Rusko je agresor, tak už, už teraz nehovoria, že Rusko je agresor. Hej? Ale Pelegrini prišiel s iniciatívou, že by Slovensko mohlo byť miesto mierových rokovaní, mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. No, e, ako mám to hodnotiť? Ako na rovinu? Tak najprv, najprv zaútočite na svetovú veľmoc, že je agresor, a to v rozpore s medzinárodným právom, konštatoval, lebo Ruská federácia nie je agresor podľa platného právneho stavu. Čiže obviníte ho v rozpore s právom, že je agresor a potom chcete, aby... aby aby ste boli prostredkovateľským miestom na rokovanie. Ako, to je ako keby ste zautočili na e, svoju manželku, že, to, že aby ste jej naložili, že, ako poviem to tak mierne, ty si super prostitútka a večer jej poviete, viete, teda vieš ako nešli by sme sa milovať. No. To je to isté, hej, tak ako Treba e, len hovoriť fakty, argumenty a priamo. Preto niektorí ľudia hovoria, a, a pán Fico minule hovoril, hej, že v súvislosti s tým ponúkaním všetkom súdne rade, hej, na Jojke hovoril, že e, ja, ako hovoril Harabin, hej, že má pravdu na 99% len tá forma. No ale, aká forma? Veď ja hovorím pravdu a fakty zrozumiteľným spôsobom. Forma? Forma je zla, keď vypoviete pravdu. Ja na rozdiel od pana Fica som nikdy nenadával novinárom, ani nerešil. Nikto mi nemôže povedať, že by som niekedy hrubé slovo povedal. A priama konštatácia konfrontačne pravdy a faktov je zlá forma. No, napísal nám Robert. A... Tak to už je posledná otázka. No, ešte je dosť. No, tak to nestíhame už na budúce. Otázka. Všetci, ktorí radikálne, radikálne riešite akýkoľvek problém bez súvislosti v dnešnom svete, pripravujete zničenie Slovenska Rusko nedokáže a ani nemá záujem garantovať hranice Slovenska. Slovensko musí lavírovať medzi viacerými silami, aby existovalo. Akýkoľvek radikalizmus je cestou do záhuby. Pán Harabín, zmovy sú pre Američanov a Brusel, z papiera. Kto dnes dodržiava medzinárodné právo? Svet je pred bránami vojny a vy chcete, vy chcete hlasovať o nejakých dohodách kde sú dohody o Ukrajine? Kto vyhlásil vojnu komu na Ukrajine? Právo je preč aj s právnikmi, aj s vami, pán Harabín. Ozviete sa zase, keď bude platiť právo. A neklamte, že Fico pred voľbami odmietal ekonomickú pomoc Ukrajine. Pozdravuje Robert. Pánu Robertovi treba zopakovať a už asi, keď toto zopakujem, tak nebude priestor na iné boli podpísané Mínske e, dohody. Mínske dohody, pokiaľ ide o ich dodržiavanie zo strany e, Ukrajiny, Porošenka garantovalo Francúzsko, Oland a Merkelova za e, Nemecko, za e, republiky. Lugansku a Donecku garantovali minské dohody, teda Ruská federácia. Čo sa e, udialo? Ga, e, tie dohody boli podpísané v záujme zachovania celistvosti e, Ukrajiny s tým, že Donetská Luganská bude mať e, samostatnosť, e, svoju policiu, súdy a tak ďalej. Proste určitá forma e, federalizácie za zachovanie existencie Ukrajiny. Na druhý deň sa začali dohody porušovať a kievsky e, fašistický režim začal bombardovať e, Donetskú-Lugenskú republiku a zavraždili vyše 14 tisíc civilistov, žen, deti a e, starcov. Rok a pol dozadu Oland a aj Porošenko povedali, čo my sme nemali nikdy záujem dodržiavať e, mínske dohody, my sme chceli vyzbrojiť Ukrajinu proti e, Rusku. Toto oni verejne e, priznali a ani nikdy hej, neapelovali na Porošenko režim a potom Zelenského, aby prestali bombardovať. No, Luganska Donetská republika vyhlásila a, a, po referendách nezávislosť a požiadala o vstup do Ruskej federácie. Absolútne v súlade so sebaurčovacím e, právom. Dostali sa do Ruskej, e, zostavy Ruskej federácie a keďže bombardovanie pokračovalo, ej, tak e, Ruská federácia použila článok 51 charty OSN o sebaobrane. Toto nikto nespochybňuje. Bezpečnostná rada OSN nerozhodla, že by išlo o agresiu zo strany Ruskej e, federácie a návyššie Medzinárodný trestný súd v Hágu OSN na žiadosť e, Ukrajiny a na návrh odmietol označiť e, Ruskú federáciu za agresora. Čiže netarajte hlúposti, radšej si naštudujte veci a keď neviete, tak radšej sa opýtajte. A navyše, keď Gutierrez ako generálny tajomník OSN mal určité výhrady e, voči Rusku, tak mu e, ruská diplomácia odpovedala tým, že tu je ešte aj článok 10670, chárty uh, OSN, ktorý jasne dáva právo vyťaznej veľmoci po druhej svetovej vojne, ktorý je aj sovietský zväz, nástupca Ruská federácia, že môžu kedykoľvek uh, použiť opatrenia na odstranenie sprítomňujúcich sa fašistických prvkov na územiach v tom čase porazených štátov. Čiže celé po Baltie Ukrajina Polsko, Česko, Slovensko, Bulharsko, Rumúnsko, Rakúsko aj Maďarsko. Pokiaľ ide o Ruskú federáciu alebo bývalý sovietský zväz alebo aj cárskú-ruskú impériu, ruská diplomácia vždy dodržiavala podpísané medzinárodné záväzky. Nikdy sa nestalo, že by porušila medzinárodné zmluvy. Toto sa nedá povedať o anglosasov, ktorí podpisujú zmluvy, hej, iba podpisujú zmluvy, hej, a dodržiavajú iba dovterých, keď im to vyhovuje. Veď si hej, zoberte same tie minské e, dohody. A tu vám môžem povedať celý rad z zmluv, ktoré anglosasi porušovali, že nebude sa rozširovať na to, na hranice alebo k hraniciam Ruskej federácie a priblížili sa úplne na, na, na hranice e, Ruskej federácie pritom Ruska federácia nemá zbranie ani v Mexiku ani v Guatemale ani na Hondurase ani na Kube proti USA napríklad. Takže nezavádzajte konštatáciami a je smutné, že niečo neovládate a začínete do éteru púšťať, ale to už je potom vaša výzitka. Nič zlom, ako... Ešte tu máme jedno, jedno no, také končíme, už konštatovanie, už. na ktoré ani nebude treba reagovať, tak možno by sme mohli ešte to prečítať. Dobrý večer. Smer bol od začiatku proti pánovi Harabinovi. Dobre si pamätám predvolebné výstupy Blahu, Chmelára a Spol. Pána Harabína si stále vážim a podporujem. Smeru sa do postu prezidenta ani trochu nehodil, lebo by s nimi robil iný poriadok. S pozdravom Ján. Teší ma takéto vyjadrenie určite, že by som lpiel na striknom dodržiavaní platného právneho stavu našej ústavy aj medzinárodnoprávnych záväzkov. Všetko v smere... Hej, nástolenia a poriadku zachovania existencie štátu. My sme v takej polohe, že je ohrozená existencia Slovenskej republiky do uh, budúcnosti. No ešte, sme, má, máme tam ešte ďalšie otázky, na ktoré budúce. B, na budúce dopovieme, do, do, do doprečítame a zodpovieme a aj aktuálna otázka prišla o, tom, o tej jadrovej elektrárni, ktorá sa má rozšírovať to budeme tiež riešiť na budúce, aj doktora Kramaru na budúce prečítame, ktorý práve teraz sa rozhodol napísať. Ďakujem veľmi pekne, že tu bol s nami v relácii s Harabinom, nielen opráve. Doktor Štefán Harabin. Pozdravujem všetkých poslucháčov Infovojny, aj tých, ktorí otázky takého charakteru. Hej, ja sa na to nehnevám, ale jednoducho, zase vy sa nemôžete hnevať ani na to, Ej, akým e, spôsobom som vám odpovedal, lebo ja každému odpovedam rovno priamo argumentačne, fakto, graficky. Možno tónom nepríjemným, ale, ale, ale, ale v tom nie je žiaden hnev ani zloba, nič. Aj vás, pán redaktor, pod, pozdravujem. Ďakujem pekne, zdravíme všetkých poslucháčov slobodného vysielača, prajeme všetkým pekný zvyšok dňa, dobrú noc, dobrý večer, do počutia. Ďakujem.